Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 18. Будинок у Бетстаї був першим притулком Джулії, і він став кінцем Стенфорда. Вона ніколи більше не задумається про коледж. Це було другий остаточно розбите серце її батьків. Про таке було надто жахливо думати, тому Джулія про це взагалі не згадувала. Звичайно, вона могла б сказати «ні». Могла б набрати номер таксі, відвернутись від чоловіка і дочекатись, допоки приїде чорна міська машина, сісти й повторити домашню адресу в горцю за кермом, допоки той нарешті не зрозуміє усе і не відвезе подалі від усього цього. Хоча, скоріш, вона не могла б цього зробити. Проте дуже хотіла. Хотіла цього тоді, і багато разів бажатиме цього в наступні роки. Але вона не змогла піти, бо мрія про магію не померла. Джулія намагалась вбити її, травила її роботою, пігулками, терапією, сім'єю та вільними торгівцями, але не змогла. Мрія про магію була сильнішою. Совоподібного вигляду молодий чоловік, який того вечора чергував біля дверей притулку в бетстаї, звався Джаред. Близько тридцяти, невисокий, усмішка яскрава, густа чорна щитина і важкі чорні окуляри. Останні дев'ять років він працював над докторською дисертацією з лінгвістики в Нью-Йоркському університеті. Вечорами і на вихідних він займався магією. Але не всі у підпіллі були такими, нудними й академічними. Загалом, напрочуд, різноманітна публіка. 12-річний вундеркінд із сусіднього району і 65-річна вдова, яка на вихідних приїжджала з округу Вестчестер на БІМВІ СЮВ. Загалом, там була змінна група, близько 25 осіб. Фізики, секретарки, сантехніки, музиканти, студенти – Хлопці з хедж-фондів і ледь функціонуючі соціально-маргінальні божевільні. А тепер і Джурія. Хтось приходив раз на місяць, щоб попрацювати над закляттями. Деякі з'являлись о 6 ранку щодня і залишались до 10 вечора. Або навіть спали там. Хоча правила будинку – це зводили усе до мінімуму. Хтось був високоефективним у повсякденному житті – мали кар'єру і родини, та не мали явних ознак ексцентричності чи фізичної немічності. Але працювати з магією складно. Досить просто втратити рівновагу і впасти, а потім боляче вдаритись у підлогу. І навіть якщо знову вдасться піднятись, то доведеться ж кутильгати. А рано чи пізно так падали усі. Тому що коли в житті є магія, виявляється... Ти живеш подвійним життям. За таємне підпільне чарівництво платиться певна ціна, яка полягає в тому, що це таємне життя завжди тягне до себе. Чарівницька сутність, той божевільний двойник, який поруч із вами смикає за рукав, тихо шепоче, що ваше справжнє життя, воно фальшиве. Це грубий, негідний, неавтентичний фарс, якому ніхто насправді не вірить. Цей голос говорить, що справжня сутність, та, яка дійсно має значення, є в іншому. Вона виявляється в тому, що треба розмахувати руками і наспівувати мертвою слов'янською говіркою на розбитому дивані кольору лайма в обшитому вагонкою будинку на Троуп-Авеню. Джулія зберегла свою роботу. Але більшість ночей і всі вихідні – вона проводила в притулку. Жага магії повернулась. І цього разу здавалось, що її вдасться втамувати. Джулія відчула себе хижаком, який ось-ось стрибне уперед. Вона припинила спілкуватись з ВТБ, бо ті могли почекати. Вони звикли до того, що члени несподівано зникають на місяці або роки. У спільноті хронічних розладів настрою це було цілком у межах нормальності. А щодо батьків, довелось від них відмовитись. Джулія знала, що робить, і знала, як важко їм буде спостерігати, як вона знову впадає в одержимість. Знову худне, перестає митись і усе таке інше. Але все одно це робила. Вона відчувала, що немає вибору. Справжня залежність. Роздуми про наслідки для її сім'ї, Справжні роздуми знищили б її докорами сумління, тож вона про них не думала. Першого ранку вона зловила себе на тому, що неусвідомлено проводить нігтем по руці за сніданком, залишаючи червону смужку, або, точніше, вона побачила, що на неї за цим дивиться матір, не промовляючи жодного слова, але якась частинка в ній тоді померла і Джулія не вжила героїчних заходів, щоб реанімувати маму. Вона могла померти того ранку теж, і майже це зробила. Вона розуміла, що потопає і тягне за собою матір. Можна було лише відірвати ніготь від своєї руки і подивитись, як близька тобі людина тоне в безповітряній зеленій глибині. Вони обидві у той момент ніби померли. Так само, як і її сестра. У швидких, карих, лисячих очах можна було роздивитись розчарування, яке трошки змінювалось і твердло, перетворюючись на щось ясне, гладеньке і захисне. Вона ще молода, тож зможе рухатись далі. Вона відпустила Джулію, сестру, з усіма її темними таємницями. Гарна, розумна дівчинка яка обрала розумне життя. А Джулія уклала свою угоду. І що отримала за це? Вона поставила на карту сім'ю, серце, життя і майбутнє. І що отримала? Багато, як виявилось. Чортову купу таємних знань. Для початку. Першого дня її перевірили. З тієї секунди, як вона увійшла у двері. Джаред навіть запустив віджет секундоміра на айфоні, коли вона переступила поріг. 15 хвилин, щоб вивчити і виконати закляття, яке Квентін запоров у притулку Вінстона. Інакше треба піти й не повертатись протягом місяця. Усі назвали це першим спалахом. Можна спробувати знову в іншому притулку, звісно, але ніхто не обмінювався інформацією де що знаходиться. В Нью-Йорку було два таких будинка. Тож, якщо ти хотів зайнятися магією, то або йдеш вабанк, або додому. Хоч як Джулія була втомлена, вона вивчила закляття за вісім хвилин. Якби в неї залишився хоч якийсь м'язовий тонус, після фази черівниці їй би навіть стільки не знадобилось. Як виявилось, ніхто в притулку не знав райдужного закляття. Тому вона роздрукувала копію, якого одного разу завантажила з інтернету два роки тому, і принесла її. Джаред, лінгвіст із великою помпою і церемонією, запакував її в прозорий пластиковий рукав. Зробив там три отвори і додав до обшарпаної, обклеєної скотчем теки з трьома кільцями, де зберігався список заклять клубу «Папка з трьома кільцями». Ось що вони мали замість книги заклять, і назвали її «Заклинач». Це мало б тоді насторожити Джулію. Проте усе це в 20 разів збільшило обсяг інформації Джулії про магію. І це виявилось невимовним задоволенням. Під керівництвом Джареда або того, хто в будь-який день виявлявся старшим чарівником у будинку, вона пропрацювала усю книгу. Навчилась склеювати речі магією, навчилась запалювати вогонь на відстані, вивчила закляття, щоб вгадати, як упаде монетка, яку підкинули, магію, щоб не заєржаві цвях, і таку, яка знімає магнітний заряд з магніту. Вони змагались, щоб побачити, скільки повсякденних справ можна зробити за допомогою магії. Відкрити банку, зав'язати шнурки, застібнути гудзики. Усе це було трохи дріб'язково, але все ж це початок. Цвях за цвяхом, магніт за магнітом, Джулія почала змушувати світ відповідати її вимогам. Магія – це те, що відбувалось, коли розум зустрічався зі світом. І цього разу розум перемагав. Була ще одна тека з вправами для рук, сильно пошарпана, тому що її в розпачі кидали по кімнаті. Вона теж її пропрацювала. Вивчила книгу на пам'ять і робила вправи постійно. В душі, під столом під час їжі, під робочим столом вночі в ліжку. І серйозно взялась за мови. Тому що магія – це не лише математика. Вивчаючи закляття, вона підвищувала рівні. Так їх назвали – рівні. Незграбність системи, цілком запозиченої з Dungeons and Dragons – яка, мабуть, запозичила її у масонів, була незаперечною. Але все це підтримувало порядок і чітко визначала ієрархію, що Джулії подобалось усе більше і більше, чим вище вона підіймалась. Далі пішли татуювання на спині. Джулія подбала про те, щоб залишити багато місця, бо швидко вчилась. Знадобився місяць, щоб зрозуміти що вона вчиться швидше за інших постійних відвідувачів, і ще три, щоб усвідомити, наскільки швидше. На той момент у неї було сім зірок, стільки ж скільки й у Джареда, а він займався три роки. Мабуть, у Брейкбілзі вона була б просто черговою ученицею, але вона не там, не в тому універі, а тут, і виділялась. Інші, здавалося, не мали жодного хисту до теоретичної сторони магії. Вони вчили закляття на пам'ять, але їх не цікавили закономірності, що лежали в основі. Лише дехто заглиблювався в лінгвістичну роботу, граматику і кореневі системи. Багато хто просто запам'ятовував склади і шести та забував про все інше. І вони помилялись. Це послаблювало силу чаклунства, і означало, що кожного разу, починаючи нове закляття, вони починали з нуля. Не бачили зв'язку між усім. Тож можна було забути про будь-яку оригінальну роботу, чого Джулія вже з нетерпінням чекала. Разом із Джаредом вона заснувала робочу групу з вивчення стародавніх мов. До них приєднались лише чотири інші члени. І більшість тому, що Джулія сексуальна. Вона виганяла їх одного за одним, коли ті не встигали з домашнім завданням. Щодо вправ для рук, вона працювала над ними вдвічі старанніше, бо знала, що немає до них природного таланту. Ніхто за нею не встигав, навіть Джаред. Ні у кого не було смаку до такого болю. Вона ненавиділа Брейкбілз з червоною палаючою ненавистю, яку старанно підтримувала в якійсь внутрішній жаровні, Розмухуючи ту за потреби, все ж Джулія розуміла, чому там усе тримають в таємниці. Через притулок на Троуп-Авеню проходило багато всякого непотребу. Джулія завжди мала огидну конкурентну жилку. У минулому вона докладала зусиль, щоб тримати її під контролем. А тепер змінила цю політику. Ніхто її не контролював. Вона плекала себе і давала собі розквітнути. Як Брейкбілз її принизив, так і вона принизить будь-кого, хто не зможе за нею встигнути. Магія – це не конкурс популярності. Троуп-авеню стане її власним приватним Брейкбілзом. Будь-який відвідувач, який прийде до притулку на Троуп-авеню за рівнем нижчим або рівнем за рівень Джулії, краще нехай буде готовий. Джулія радо викличе його на килим. Не мало значення, чорний ти, білий, втомлений, хворий чи дванадцятирічний. Це було дивовижно, справді, неймовірно, скільки чарівників вдавали, що розуміються на магії. Це лютило Джулію. Хто видав цим людям зірки? Дай деяким з інших притулків невеликий поштовх, і вони розваляться, як карткові будиночки». Це було гнітюче. Вона нарешті знайшла чарівну школу свого роду, власну, а викрила купу шахраїв і обманщиків. Завдяки манерам Джулії притулок на Троуп-Авеню почав здобувати певну репутацію. Туди вже не так часто заходили випадкові люди, а деякі з тих, хто заходив, ставали агресивними у фізичному плані. Брехуни не люблять, коли їх викривають. І існувало значне перетинання діаграм Венна між людьми, які займались магією, і людьми, які займались бойовими мистецтвами. Але що вони собі думали? Це притулок в Бетстаї, в Брукліні. Існувало значне перетинання діаграм Венна між людьми, які жили в Бетстаї, і людьми, у яких були пістолети. Ласкаво просимо в Нью-Йорк. Навіть попри хрестовий похід Джулії за магічною строгістю, що підвищив загальний рівень, у притулку Бетстаї існувала проблема. І це тека на трьох кільцях. Заклинач. Час від часу заходив відвідувач, який мав серйозні наміри, і він знав закляття якого не було в книзі. І якщо так траплялось, якщо там не було того закляття, міг бути влаштований обмін. Книга наповнювалась. Але такі транзакції були надзвичайно рідкісними. Джулії потрібно було рости швидше. І взагалі, звідки беруться закляття? Яке джерело? Цього ніхто не знав. Кадри текли у притулках швидко, а пам'ять про них була короткою. Проте Джулія усе більше підозрювала, що хтось там є на набагато вищому рівні, ніж вона. І хотілося дізнати, хто і де. Тож Джулія змінила тактику. Вона стала відвідувачкою. Вона звільнилась з роботи і почала намотувати кілометри. Іноді сама, іноді з Джаредом на пасажирському сидінні. Притулки було нелегко знайти. Вони приховували своє місце знаходження не тільки від світу, а й один від одного – бо усі притулки типу воювали. І зазвичай це призводило до взаємного винищення. Але іноді можна було виманити адресу у привітного відвідувача. Джулія добре навчилась виманювати. Якщо вмовляння не вдавалося вона задіювала силу орального сексу. А потім виявилось, що деякі притулки більші за інші, деякі досить великі, щоб дозволити собі стати трохи відомими, принаймні у внутрішньому колі, завдяки своїй вірі в те, що вони великі, і ніхто їх не може зачепити. Те, яку їй дали в старій переобладнаній будівлі банку в Баффало, була такою товстою, що Джулія впала на коліна і заплакала. І пробула там тиждень, завантажуючи магічні знання у свій голодний мозок терабайтами. Усе літо вона подорожувала від Канади до Чикаго на південь до Тенесі й Луїзіани та до Ківеста. Ця остання подорож була виснажлива і принесла лише дванадцятисторінковий зошит у зараженому котами бунгало по сусідству з будинком Геммінгвея. Це був період поневірянь Джулії. Вона ночувала на запасних ліжках, у мотелях і у власній машині. А коли і та зламалась, Джулія почала красти авто. У процесі вона познайомилася з багатьма людьми. І з не людьми. У сільських притулках іноді гостювали дрібні демони і фейрі. А також місцеві геоспецифічні духи природи й елементалі, які додавали закладу авторитету в обмін на Бог знає що у вигляді товарів і послуг. У цих істотах була певна романтика. Вони, здавалось, втілювали саму обіцянку магії, яка полягала в тому, щоб подарувати залежному світ більший за той, у якому він народився. У той момент, коли заходиш до кімнати, а у хлопця, що грає в більярд зі спини, стирчать пара червоних шкіряних крил, а у дівчини, яка курить на балконі очі з рідкого золота, здається, що більше ніколи не буде сумно, нудно чи самотню. Але Джулія досить швидко розібралась з цими істотами і, діставшись до суті, часто знаходила когось, хто був так само розчарований і розгублений, як і вона. Так Джулія і зв'язалась з Ворином. І це був гарний урок. У будь-якому разі її спина вкривалася семикутними зірками, щоб заощадити місце, їй довелось набити велику 50 на шиї. Це було не традиційно, але традиції існували для того, щоб полегшити життя фальшивкам і шахраям. Щоб звільнити місце для такої, як Джулія, доводилось порушувати традиції. Але все ж, це був вантажний потяг магічної педагогіки. Він їхав на інформації, нових даних, і палово закінчувалось. Урожай заклять був занадто дрібним. Щоразу заходячи до нового притулку, вона робила це з великою надією, але вона розбивалась все частіше. Це відбувалося так. Джулія відчиняла двері, бачила жадібні погляди місцевих чоловіків, демонструвала свої зірки, залякувала старшого, щоб той показав їй теку, а потім байдуже її переглядала очікуючи знайти і не знаходячи нічого, чого б Джулія вже не знала. Після чого вона викидувала цю теку на підлогу і виходила, дозволяючи Джареду вибачатись за неї. Вона робила погано і розуміла це. А усе тому, що Джулія себе не любила. І чим більше вона себе не любила, тим більше зривалась на інших людях. І чим більше вона зривалась на інших людях, тим більше не любила себе. Ось вам і дивна петля. Звісно, можна було б вирушити на західне узбережжя або перетнути мексиканський кордон. Але Джулія вже розуміла, що там знайде. У задзеркальному світі великого магічного підпілля перспектива, здавалось, була перевернута. Чим ближче ти підходив до речей, тим меншими вони здавались. Інакше кажучи, скільки підкидань монети може передбачити одна дівчина? Скільки цвяхів вона захистить від іржі? Світ не мав нагальної потреби в більшій кількості розмагнічених магнітів. Так, це була магія. Але якась ніяка. Джулія відчула, що віддала все своє життя як заставу. І все більше здавалось, що в ломбарді її обдурили. Зрештою, вона подумала, що Джаред від неї щось приховує. Щоб переконатись, Джулія застосувала свій ядерний варіант. Ні, не приховує. Гаразд. Чесно кажучи, вона кілька разів застосовувала ядерний варіант під час подорожі і починала відчувати себе трохи як пустка, опромінена і токсична. Джулія не любила про це думати. Вона не називала цей процес звичним словом ядерний варіант, кодове слово, і спогади про це зберігалися зашифрованими десь у глибині підсвідомості. Джулія робила те, що мусила, на цьому все скінчувалось. Вона більше навіть не фантазувала про справжнє кохання, бо не уявляла його і відмовилась від цієї мрії заради магії. Але наближалась ядерна зима, і магія не гріла. Ставало холодно, падав забруднений сніг, і чорний пес, який постійно сидів на грудях, вийшов на полювання. Джулія знову відчула це. Порожнеча. Хоча насправді порожнеча могла б бути полегшенням. Вона могла б бути екскурсією, порівняно з тим, куди прямувала Джулія а саме до вітчою. Вона б хотіла залишитись у порожнечі, в її оксамитовій і м'якій порожнечі, у якій можна згорнутись і заснути. Але вітчай – це набагато гірше. Уявіть собі різницю між нулем і порожньою множиною, яка нічого не містить, навіть нуля. Прийшов грудень, дні стали коротшими. Сніг приглушив рух на Троуб-Авеню, а потім одного дня, у День Святої Люсії, як і мало статись у День Віршадонна, все пішло шкараберть. І коли це сталося, це сталося по-західному. До міста приїхала незнайомка. Вона мала приємний вигляд, ніби випустилась з ліги плюща. Двадцять дев'ять десь темний костюм, чорне волосся, зібране назад і закріплене схрещеними паличками для їжі. Кругле обличчя, дитяча пухлисть, окуляри ботаніка. Колись, можливо, її й штовхали, але цей час давно минув. Згідно з протоколом троп авеню, щойно ця дівчина увійшла, до неї підійшла велика шишка, Джулія. Отож, випускниця ліги плюща зняла піджак і розстібнула манжети. Обидві руки до плечей були вкриті зірками. Вона широко розвела їх, ніби спаситель, і показала по сто на внутрішній стороні кожного зап'ястя. У кімнаті стало дуже тихо. Джулія показала свої зірки. І випускниця змусила її їх доводити. З Джулією такого ніколи не траплялось, але вона знала, що робити. Вона мала пройти крізь кожне закляття, яке знала, кожен тест, який коли-небудь складала, щоб переконати цю випускницю, що вона заслужила зірки. Крок за кроком, рівень за рівнем, монети, цвяхи, вогонь, магніти, увесь набір інструментів від першого до сімдесят цьомого рівня, до якого Джулія дійшла. Це зайняло чотири години, поки сідало сонце. Денні учні вже розійшлись по домівках. І, звісно, Джулія жила заради цього. Схибила лише кілька разів, десь у середині п'ятдесятих номерів. Але статут дозволяв їй кілька перездач, і вона пройшла через це тремтячи, але з люттю. Після чого випускниця холодно кивнула, одягла піджак і пішла. Усієї гордості Джулії – Ледь вистачило, щоб не побігти за нею, вигукуючи «Візьми мене з собою, таємнича незнайомка!» Вона знала, хто це. Це одна з інших. З людей, які мають доступ до справжньої магії. Випускниці довелось побувати біля джерела, звідки брались закляття. Схоже, її знову перевірили. І як в Брейкбілзі, визнали недостатньо хорошою. У Джулії мусить бути вада, яку вона не бачила, але очевидна для тих, хто її шукав. Лише повернувшись додому, вона знайшла картку в кишені. Порожня картка, але складне закляття виявило повідомлення, надруковане старослов'янською. «Спали це!» Вона й спалила її в попільничці, використовуючи не закляття вогню, а сороктретє яке робило в основному те саме, але в 14 й позиції, старослов'янською мовою. Полум'я ритмічно спалахнуло фіолетовим і помаранчевим. Спалахи були азбукою морзе. Та склала пару GPS-координат, які, як виявилось, відповідали мікроскопічному селу на півдні Франції, під назвою Мюрс. Усе це було дуже в дусі вільного торговця Беовульфа. Нарешті Джулію покликали. Прийшов потрібний конверт. Вона зробила ставку давно, і нарешті це почало приносити плоди. Як пояснити батькам, яким, здається, уже давно все одно? Їй було 22. Скільки разів ці люди змушували її розбивати серця. Але хоч як Джулія боялась розмови, вона пройшла краще, ніж очікувалось. Вона багато чого приховала від батьків, але одного не змогла не сказати. Вона вперше за довгий час відчула справжню надію. Вона вірила, що тепер у неї є шанс на щастя, який обов'язково треба не впустити. Батьки якось це зрозуміли й не засмутились, навіть порадувались за неї, а потім відпустили дочку. До речі про те, щоб відпускати людей. Вона просто відкинула Джареда, не надто хитрого лінгвіста, на його бліду і кістляву дупу. А далі, одного чудового квітневого дня, Джулія сіла на літак, не взявши з собою жодного з земних статків, та полетіла до Марселя, до яскраво-блакитного середземного моря. Вона почувалася такою легкою і вільною, що могла б цілком долетіти туди власними силами. Далі орендувала Пежо, який не повернула, і годину їхала на північ, долаючи типово французьке кільце кожні сто метрів. Повернула праворуч, а далі десь разів з вісімдесят заблукала біля одного вражаючого села, яке ніби приклеїли до Люберонської долини. Десь о третій годині дня Джулія в'їхала в сонний крихітний Мюрс у серці фотогенного Провансу. І ось це була маленька перлина. Переважно нетуристичне скупчення старих будинків, побудованих із дивно-світлоносного, вибіленого коричневого південно-французького каменю. Одна церква, один замок і один готель. Вулиці були середньовічними і вузькими. Джулія зупинила машину на міській площі й оглянула розриваючий серце меморіал «Першої світової». Половина загиблих мала одне й те саме прізвище. GPS-координати відповідали гарному фермерському будинку за 10 хвилин від міста. Він самотньо плавав у морі сіна і лавандових полів. Небесно-блакитні віконниці і біла гравійна під'їзна алея. Двері відчинив охайний чоловік, трохи старший за Джулію. Він був гарний. Складалось враження, що він не завжди був таким охайним, що колись у житті він сильно схуд, і це залишило цікаві зморшки на його обличчі. «Привіт, цірце!» – сказав він. «Я Пунці Срібний Кіт. Ласкаво просимо додому!» Кінець 18-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте.